Més de 40 anos amb tu. Galegos no baixos. A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 Carai, eh, bueno, ti tes moita, moita produción Sabemos de, de moita produción Posto que, que ti uh -huh. tes te, filóloga galega tamén Na Universidade de Vigo uh -huh. te, Que, que, que, que faz moitísimas cousas Relacionadas coa creatividade E ca creación Como escritora, como profesora tamén uh -huh. Pero que ademais te vetes un premio de poesía O Vitorano me, me acordo eu Porque...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 Sí, sí, también sí, de Victoriano Tabo es hay mucho tiempo, sí. eso fue un premio, la primera vez que penso que que gañara un premio en un, un libro escrito a Catromas coa poeta uh -huh. Elvira Ribeiro. Uh -huh. Entonces, bueno, me gusta me dicilo porque non foi só para mí ese premio, también foi para vale, vale. para Elvira sí. eh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 alume, sí si. Sí. non, porque ¿no? si, sí, alume ou hacer da igual, eh, Casi case a mesma cousa. Si, sí. sí. ese fora unha Pedirános pedirarnos unha vez unha poética, non, que que vos sea, é que, que era para nosa poesía e tal, creo que fora para unha unha páxina web de poesía galega. Eh, en nada non eu, eu supoño que creo, non, que moitas veces o que facemos é con escribir un pouco eh, Con restos, non, co sí arruina, co, co, uh -huh. co que foi quedando da memoria, co que foi quedando uh -huh. de, de montón de vivencias, co que foi quedando das lecturas, co que uh -huh. foi quedando das outras textos, das outras eh, poetas bueno, eh, de alguna maneira é como mm, algo que xa non tiña que aparentaba que xa non ia existir, de pronto existe no uh -huh. no, no no poema, no texto entón foi unha forma tamén poética, no ou <risos> simbólica uh -huh. de dicir iso A min encantoume, por eso quería re, re, quería re, relembrala. Eh, unha cousa. Sí, Ademais ti impartes talleres de poesía. Aí teño entendido tamén en, en Vigo, no. Si. Sí. Como como hai que facer para poder achegarse a a túa mestría pois hai que apuntarse, no namáis. A ver, normalmente <risa> un, eh, claro, puntastei eh el Maravilla, pasamos sempre moi ben. Eu, bueno, de, en diferentes lugares, non, pero moitas veces ou para mm, eh, talleres, obradoiros para para o CIoF, que é o Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo, porque unha parte importante do meu traballo ten que ver con, con performatividade sí, e coa performatividade, sí. coa poesía escénica. Entón, pois traballamos nesses desde Sobradoi nos traballamos además da escrita ta que tamén a traballamos pois moito que seria pois, a, levar o texto a voz, o corpo mesturalo con outros soportes como a música, a videocreación eh, todo iso O sea, eh, o sea, complementas esa, esa transmisión oral Con, con algo que, que axuda a entenderla millor E escoitala con máis cariño non? Pois, Si, sí, música... de, sí, cada que vamos ponendo opcións e A xente vai escollendo o que quere facer non Depende tamén do, do alumnado un poquinho Porque eu tamén teño unha formación de Teatro. poesía e Música que é cinta adhesiva Entón, pues, pois, traballo moito con, con música e con vídeo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 carai, magua non sabelo antes porque si podíamos haber, haber, ofrecido, haber ya ofrecido aos nosos entes algunha desas de interpretacións da verdad pois pues, si, sí, non pasa nada para outra vez non, non, no, buscareina no, buscareina no, seguro a Silvia, ademais compartir con todos nuestros oyentes, eh, seguidores eh, oh, ese trabajo que, que está haciendo. De... Si te es un disco, lógicamente, podemos escoller alguna cosa para para escoitala y eh, disfrutarla lógicamente. C Muy bien. Cinta, cinta adhesiva, ¿no? Dice, cinta adhesiva, sí. Cinta, sí, sí. cinta adhesiva. Bueno, pues eso, vámonos a adherir.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 penso que me teño centrado nesses puntos eh, que creo que toda to, toda a poesía universal se, se centrou ata agora co, que ten que ver pois pues, coas formas de vida e, e amor, ese enfrontamento da eh, ante a morte, uh -huh. ese enfrontamento ante a vida, ¿no? Por eso estos retratos de bodas, partos, e funerais, a perda, uh -huh. a perda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 que está aí, ¿no? que está no meu mm -hmm. ser, miña, sí, sí. na miña na miña ideoloxía, etc. Claro, claro, ou seja, xenérico, que, que en realidad empregas cualquier motivo para poder transmitir que o que faz ti, o sea, creatividade propiamente dita, no o seja, eh, tamén na túa página ou na tú, sí, no silviapenas.com aí aparece, oi, acabo de mirar, poesía y electrónica. Como é eso? Como é eso? Con cinta adhesiva, sí, sí. Muy sí bien. porque eu eh, traballo como o meu compañeroñe jesús andrés tejada él fai música electrónica enentón él el fai as bases eh as bases electrónicas e eh, un fagos textos e eh, eh, eh, vamos encadrando a, a palabra no texto no uh -huh. a decir no o sea a palabra no texto perdón a palabra na música, música ¿no? como sí. si fuor, como si fuesen cancións realmente non básico uh -huh. todo bastante medido e tal. Uh -huh.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 Como pensamos, non, Pensamos na electrónica, e pensamos algo así tipo house ou tipo, e entonces nos cadre coa poesía, pero non, non é o caso, é algo pues pois, mm, sí. eh máis ambiental. Sí, que axuda, que axuda a a, sí. de, a a disfrutar <risas> das dúas cousas, tanto da claro. a creatividade poética como da música, lógico sí, sí, presentación bueno, a, a, quería que que nos dixeras que, que impresión te vai a dar ou, vai a ser, ou vas a estar con outra Silvia Silvia Mota sí. que, que tamén foi premiada que a portuguesa eh, eh, non xa entrevistamos, ela está tamén moi ilusionada con coñecerte con, con porque en realidad de, pues parece ser que, que te admira por lo menos, por lo menos vi Díxonos eso eh, que, que impresión o sea, Con que ideas vas para ese, ese pa, acto ese encontro Pois pues, pues, pues, pues, pues, o mesmo que a ela ¿no? Con admiración e con ganas de Coñecela, coñecer unha poeta Aí do outro lado da, da raya Pois pues, uh -huh. sempre sempre Un momento estupendo Penso que que Ademais deberíamos Coñecernos máis, deberíamos facer máis Intercambios, Intercambio. non no sempre así Eh, eu sí que teño ido moito a Portugal e tamén teño visto aquí poetas portuguesas claro que sí, pero pero penso que que ainda debería ser máis usual, máis habitual claro, no? claro, claro porque realmente por exemplo que son de Vigo en 20 minutos estou en Valença sí, sí, realmente sí. No, claro. sí, sí. non hai unha distancia que que sosteña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 por convidarme por los vos desexos que me mandades. A, a, Silvia, te, te so, aquí tes a fiesta fiestra aberta para cando che parezca, eh, ¿Eh? si queres, se si tes algun acusa que publicar eh, de decirllos os nosos cientos de seguidores que saibas que cando queiras eh, a nosa fiesta está aberta, unha portiña eh, humilde pero pero suficiente es que saibas que, por exemplo, o noso programa remítese mañá en Radio FNE, tamén nos escoitan en en Río de Janeiro, en, eh, eh, en Brasil, en Minas Gerais, e eh, tamén en en e en Canadá. A verdade é que estamos contentos Caray. de que nos escoiten e en, en Argentina, sobre todo sobre todo na Patagónia. Sí, sí, sí, Ah, caramba, pois pues sí que sí. estás espandidas. Bueno, sí, sí. eso nos dicen, eso nos dicen, verdad, claro, que nos, nos escoitan alá. Entonces, pois pues, eso, que Que, volvo a repetir, a nosa fiestriña está aberta para ti, queira, si tens alguna novidade que comunicar, nos estaremos encantados de ser punteiros en Cataluña para os galegos do Mediterráneo. Exactamente. Moi ben, pois moitísimas grazas, moitísimas grazas de verdade. Un bueno, saudo, como... é en... unha aperta moi grande. Graciñas, en, en que estás traballando agora para, mais ou menos, se si podes descubrir, non sei... Sí